Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahu a'ala Allahu a'ala Allahu a'ala Allahu a'ala Susreti islamske omladne Evropi pije hiljady ditej i drugej. Yamdi yamdil umru wa yanmu huzni yadhwi yadhwi alwardu wa shaukan ajrini bismo narud qoy Allahu shal shan uzdigao islamu i kad godujemo tražimo ponos recemo drugom Allah će nas tom bi te kunu khilafatu ala manhajin nubuwati zatiy tanakun toga bi tipunu khilafat bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam vot kutisat tolka drsku rabros snaga kaje sitio samset Allahou ekhti Zapravo nekada razmišljam o hadisu Poslanika sallallahu alejhi ve selleme da vojska koja broj 12.000 vojnika ne može biti poražena zbog malobrojnosti. Znate zove ovaj hadis Vojska koja broji 12.000 vojnika ne može biti poražena zbog malobrojnosti. Šta mislite koliko danas islamski svijet ima onih koji sebe zovu Selefijama? Ma na stotinama hiljada. A nema umet to niti. Koliko ima onih koji sebe poglasi Evlijasinama? Ima na stotinama hiljada. Sam u Bosni imaš najmanje 20-30 u sebe poglasi Evlijasinama. Ima na يا ابتي كل حياتي يا ابتي يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا <tankullaha> Neće nas svihah je ni do kle odvest. Neće nas naše brađe same ni do kle odvest. Možda da nas vodi Kur'an. U kome Allah t'baraka ve teala kaže: Inna al-mu'minuna alladhina itha zikra Allah wajlat qulubuhum wa itha tuliyat alayhim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Zai su pravi mu'mini oni? Voi, kada se Allah spomini, a nema ima u Kur'an, da se Allah ne spomini. Pravi mu'mini su oni, kada se Allah spomene, njihova srca zaterpere. Istad u Allah haqqa tuqatihi, islamska kanala da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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ومن والهم الى يوم الدين قال الله عز وجل في محكم تنزيل دعاء الله من الشيطان الرجيم يا أَهََّنَ آمَرُ التَّكُل اللهَّه حَقَتُ قاتِ إاتَّكُل اللهه حَقَّتُ قاتِهِ وَلَا تَمُوتَُّ إِللاا وَآنتُم مُسِْمونون.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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبعد فإن خير كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثات wa kulli muhdathatin bid'a wa bat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cime da počnemo naše druženje ako ne prvo Allahu im rečima. Allahu vam knjigom koja je muciza od Allaha tebareke ve taala nama velika počast što imamo takvu knjigu. I ne moramo, se, ne moramo se ubjeđivati sa drugima Da li je ispravna ili nije Svi to moraju potvrditi A oni koji su slabi Ili neprijateljski nastrojeni prema nama Oni se trude da to prekriju Ali je ne mogu iskriviti Pa zato, draga moja braćo Vala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je dao najbolju hediju Dunjaluka a to je Hidajet to je ta prava hedija i poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala tako je kad Allah dijeli hedije pa zato budimo zahvalni Allahu Đalešanuhu što nam je dao takvu knjigu a u toj knjizi zahvaljamo pojasnio nam kakvi treba da budemo. Pa zato sura Al-Asr je bila početna sura za sastajanje i rastajanje najbolje generacije koja je zemljom hodila. Pa da se i mi posjetimo tri ajeta, ali puno znači da i prevedemo za one koji manje više Djelovnično zaju prevod ili zaboravljaju Kaže Allah Đelešanu u takvom i vremena Svaki čovjek je na gubitku Osim oni koji čine dobra dijela Prvo vjeruju pa čine dobra dijela Pa preporučuju istinu I saburaju na toj istini Neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu alaihi ve selleme Allahog miljenika Hvala I njegova rasula Koji je druga blagodat Koga Allah subhanahu wa ta'ala voli više Nego sav dunjaluk I sva svoje stvorenja A zatim draga moja braću Mi smo muslimani alhamdulillah To nije tvoja i moja dobrota To je Allahov dar I Allahuva milost prema meni i tebi Ova vjera Je vjera Koju Allah Đalešanhu Traži u svojih robova Pa zato draga moja braćo Mi sada ne treba da govorimo Hajde da vjerujemo Evo mi vjerujemo Što ne znači da ne trebamo Stalno vjeru da čistimo Od svega onoga što može da Da joj pomuti ili miris ili boju ili okus ali mi treba da sebi postavimo pitanje kako dalje sa ovom vjerom kako kročiti i do Allahu atabarake ve taala zadovoljstva doć kako ići dunjalukom stabilno da se ne pravi padovi kako preći s sidra šuprijom koja vodi preko džehennama što je moguće bržom brzinom to bude, to treba da bude moja i tvoja preokupacija nakon što smo priznali da nema drugog Boga osim Allaha te Ta'ala a da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik Allah Čelešanu kaže vjernici, vjernicima وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَتَمْ فَعُلْ مُؤْمِنِينَ Napomeni ili spomeni posjeti jer posjećanje vrijedi mu'minima a kaže pjesnik sumil insan min kathrati nesyane čovjek je dobio ime insan ili naziv insan zbog toga što puno zaboravlja pa zato draga moja braćo nećemo mi ništa novo kazati ali ćemo se uz Allaha tebareke ve taala dozvolu posjetiti na naše obaveze I posjetiti na znakove koje moramo dobro pratiti Kako ne bi ne Allah skrenuli negdje Zato je ova tema mislim da ima potrebe za njom Jer Allah daje da našim djevom i našim islamijetom i našim radom Se i drugi odazivaju Ali isto tako Allah traži od nas Da budemo ogledalo drugima, pa ako drugi ne budu imali pravo ogledalo koje na sebi ima neke pukotine, pa vidi od sebe neku čudnu facu, neće moći da sebe prepozna na tom ogledalu i da ide pravim putem. Zato treba da vidimo koje to znakove nam preporučuje Allah t'baraka ve ta'ala i nego poslanik sallallahu ta'ala alayhi ve sellem ove naše vjere braću, je Kur'an. Zato je on i prvi znak i prvo pomagalo koje mora vjernik da ponese sa sobom i da ga praktikuje u svom životu. Činjenica je, draga braćo da su današnje generacije daleko od Kur'ana. Prvo smo veliki džahili kada je u pitanju Kur'an. Čak ne smatramo obavezom da naučimo 28 harpova i da budemo pismeni muslimani. Smatramo to toliko nije baš potreba. A kamo li onda dalje da živimo po Kur'anu, da ga izučavamo, da ga drugima prenosimo... Zato poslanje Kalaisalatu selam kaže: "Khajrukum men ta'allama al-Kur'ana wa 'allama". Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju. Što kaže naš uvaženi Hafiz Fadil, nije lako Kur'an naučiti na pamet. I zaista nije. Ko misli da je lako, ne pokuša. A još je teže sprovoditi Kur'an u životu ali mora čovjek mora ga naučiti izučavati ili proučavati ili učiti i mora ga sprovoditi u, u praksu to je fardul ayn a ako ga nauči na pamet to je velika blagodat jer Allah tabareke u ta'ala u istom tom Kur'anu kaže uči Kur'an istramo Po trdilu. Zato, draga moja braćo, savjetujem i sebi i vama da ovaj znak ne zapostavljamo nikako. Ne možemo ići dalje ako Kur'an ne bude naša vodilja. Neće nas Ilahije ni dokle odvesti. Neće nas naše brade same ni dokle odvesti. Mora da nas vodi Kur'an وكما الله تبارك وتعالى كاذ اننا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اذاتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ازاي استسفرا المؤمني oni coi kada se Allah spomeni a nema strance من Quran da se Allah ne spomeni pravi A kada se uče njegovi ajeti, to im imam povećar. Wa ala robih mi je tevakevom. Šta je pravizvod toga? Oni se na Allaha oslaneju. Pa zato, draga moja braću, moramo znati da je Kur'an naš dostur. On je naš ustav. On je knjiga koja mora da bude naša vodilja. I zato savjetujem ovoj sahvi i ovoj omladini da se zabavimo oko Kur'ana. Da ne budemo džahili, da ne idemo na druge stvari, a preskačemo Kur'an. Jer je činjenica danas kad upitaš brata koliko provodiš na dan s Kur'anom, kaže, proučim stranicu ili dio stranice. Pa misli da je to nešto plaho veliko, a u skahu pola sahata. I čim predaselan, odmah traži telefon, da slučajno žena nije dvije poruke poslala, a on na prvu se nije javio. I zato je primjetno, draga moja braćo, to sam puno spominjao, ali opet ću spomenuti, da u našim autima imamo ilahije 1 pa do 9, ali malo imamo Kur'ana, I onda se pričavate veli ne možemo pričati kad Kur'an uči pa štaš priče dragi moj brat Najbolje je da Allah priča Najbolje je da Allah govori ti šuti a ako imaš potrebu da nešto kažeš kad Allah završi onda ti kaže Kaži samo dvije reči sami ana wa ataana Čuje mi, pokoravam se A ne moj da nakon Kur'ana ponovo se vratiš na gre, kao da nisi Kur'an isušao. Zašto, braću, Kur'an je prvi proizvođač u strajnosti na Allahom putu. On je proizvođač imana. nači neće ti se od nekog drugog dijela koji je mubah, kao što su ilahije, neće se od toga povećati iman. Kao što, brat jedan u Medini gleda kako se pomiče onaaj plafon ina onaj krov pa gleda onaj krov i kaže što mi se iman poveća. Ma dragi moj brate kakva kakav kakve veze ima krov sa imanom? Tebi će se iman povećat nekad vidiš da se krov pomiče i vraća nego kada budeš Kur'an učio. Ne možeš se zaboravati. Ne možeš filozofirati kakve ima iman veze sa krovom u poslanikovoj džamije. On je lijep alhamdulillah, ali tvoj iman ima veze sa Kur'anom. Zato uči Kur'an, pa ćeš vidjet kako ima nitride gore. Dajte mi čovjeka koji uči Kur'an i da nakon toga kaže nešto nije mu u redu. Jedino ako ima stranca u sebi. Tada mora reagovati i mora djelovati ono što nije od prirodnosti. Kur'an braćo, čovjeka stabiljava na ovoj vjeri. Kur'an čovjeku Odgoni sve šubuhate Jer stalo u Kuranu, Allah te bareke taala, napominje a privatul inmu te. a zažica pripada Bogo bojazima, Ola te ola ta zeu. Ne mojte tugovati, ne možeš se žalostiti Izste inu bi sobri os sala, samo nam da Allah te bareke ta'ala smjeci. Šta treba da uradimo, to ne možemo naći Ni u jednoj knjige ako preskočimo Kur'an A ako uzmemo Kur'an Onda smo uzeli Za Hablillah Za Allahuvo uže To je u stvari, stvari Kur'an Drugi znak Koji nam je potreban da ustrajemo u ovoj prelijepoj vjeri I da imamo džennet na Dunjaluku a njega, braćo, nema bez Islama, nego ima samo potišten i poražen život, jeste, Kur'an proizvodi nešto, a to je slijedjenje šerijaka. Znači, Kur'an je dostur, ustav, koji te nagoni da uđeš u Allahu u vjeru potpuno. Kako kaže Kur'an, Ya ja, ayyuhal ladhina amanu dkhulu fi's-salamikath wala tattabi'u khutwatish-shaytan innahu lakum 'aduwwun O vi vjerujete ujdite u Allaha vjeru potpuno sledite šerijat a nemojte slijediti šejtana mes tope jer vam je šejtan otvoren i neprijatan Pa danas ćemo čuti s našim imbira Iz naših mihraba Kako ljudi kažu Moramo biti velike demokrate E'o bubillah imine še'o pan rađim Wa e'o bubillah imine demokratija Moramo biti velike demokratije Ili demokrate A šta ćemo sa šarijatom Šta ćemo sa Allahu i zakonnikom Zato vjernik koji hoće Da bude stabilan na ovoj vjeri Mora da u svoj život Sprovede Allahov zakon Mora u njegovoj kući da bude Islamska država A u toj islamskoj državi nema ni pepeljare A kamoli neki drugi grijeha Jer neće Allah Želešanuhu Dati stabilnost onome Kome promaha od grijeha Prolazi kućom Nećete sačuvati u ovakvom vremenu kada se nudi da imaš nagradu 50 ashaba nećete sačuvati u ovom vremenu kada je alqabid bil din bil din keqabidun jembr onaj koji drži vjeru je kao da drži žeravicu daj mi čovjeka koji je potpalio sebi paljač podruku i da rahat sjedi. nema takvog a ako hoćeš da imaš ove nagrade da imaš nagradu 50 ashaba ne može bešerijata Fela rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum thumma la yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū tvoga gospodara oni neće biti vjernici neće imati potpun iman dok za sudiu sporojima, vašima svojima tebe ne uzmu a da zati nakon presude svojim dušu dušama svojim ne osjete nikakve tergobe i onda se potpuno predaju Nama teško šarijat dođe, težak. Zato, kad spomeneš bratu i kažeš po šarijatu, ne može tako. Ne može po šarijatu islamskoj državi, ani ovoj, kakva ima sad na Dunjaluku, da se žena uspene na kotač sa hijabom, kao da je uzela i pa dobranac obukla na sebe, tako se napuše, da vozi biciklu, jer se vide stidna mesta vidio se tijelo, onda brat kaže ti pretjeruješ a umjesto da kaže tako je šerijat naredio ako su mogli ensarijke da deru svoje ogretače sakrivajući se od muslimana zar nije preče dana da se muslimanke sakrivaju od, od hajvana možda je i vrijeđanje za hajvane ako kažemo da ovo ovaj ostatak 5 milijardi ljudi nisu nikako insani Jer onaj insan koji nije prihvatio Allaha da mu bude gospodar, a hajvan je prihvatio, ako kažemo da je ko hajvanu, da vređemo hajvana. Jer hajvan je pokoran Allahu žarašanuhu. Zato, draga moja braćo, šarijat mora biti u našem životu. Moramo sve pitati šta traži Allah i njegov poslanik. Dolješ među skupinu vjernika i kažu, pa znaš kako je kod nas se pravilo, ne mere nama svak biti emir. A mašallah, svi zabradateli. Mašallah, svi klanjaju. Nama treba doći neki človjev sa strane. Doći vam Mehdija, ako ga zaslužite. Allah najbolje zna, će mu ga mi zaslužiti, će doći u našem vremenu. A onaj ko slijedi šerijat, njemu može biti Bilal, Habeši, može mu biti Emir. I zaista je tako i bilo. Zato poslanika kada Islam kaže... Slušajte i pokoravajte se Pa makar vam naređivao i Abesijski rob To proizlazi da nismo Otvarali puno Kur'an Jer iz Ilahija ne možemo Ovako naučiti I razumjeti vjeru Ilahije su dobre Kao sol Ali ako presolimo Bogami Biće nas plaho žedni Treći znak braće na ovom našem putu A put je Bogami dug i pun iskušenja, moraju nam poslužiti Kur'anska kazivanja. Jer čovjek, kada ga Allah, taala, stavi na iskušenje, neki kažu i ti su najopasniji gospodaru, jesi li imao ikoga, ikoga drugog da iskušaš osim mene? To su oni koji su skroz zalutali. A ima i oni slabi koji ne izlače pouke iz Kur'ana i kažu šta se ovo dešava. Komplikuju i umaraju se da bi konstatovali šta se dešava. Kog od nas u Bosni 1992. Nemere muslima svata ima neko radunjalu da ga mrzi. Zato što ne otvara Kur'an. Da je otvarao Kur'an ne bi moralo da padne toliko žrtava i toliko granata Pa da boš nos svati da ima neko koga mrzi. Zaboravio je i onu staru bosansku. Sjedni u vlahom kahu piješ. A na drugom sjediš uvreči što ti misli onaj što se znoji pod tebom. Tako ti misli onaj je što mošećeriš kahu. I tu je zaboravio. A kamoli da ne govorimo da ne govorimo o Kur'anu. Zato Vjernik musliman mora da čita Kur'anska kazivanja Da vidi i da prepozna prirodu ove vjere Da zna god bude išao ovim putem Da mora imati iskušenja Čudio se poslanik s.a.v. kada je ošao kod varake ibn Naufela Rođaka Hatidžinog r.a. kada mu je kazao Ljudi ćete napadat zbog ovoga. A ja ako budem u snagi, budem živ, ja ću te pomoći. Allahu poslanik nije znao zbog čega. Kad su ga volili prije Islama, sad dolazi sa nečim dobrim. Trebalo bi da ga ljudi slijede i da ga prihvate. Međutim, to je priroda ove vjere. Li Allahu Učio je to naš hafiz večerasa. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ da bi Allah jeli kaznio munafike i munafikine, mušike i mušikine, a da bi oprostio grijeh i nagradio vjernike, hoće Allah, Đelešanuhu, da vidi ko je kazao, آمن توب kako treba, ko je hal dobro sažvakao i naučio i razumio ono što Allah tebarekev wa ta ta'ala Traži od njega Pa mi znamo u Kur'anu da Allah Đelešanu Navodi primjer Ibrahima Ale i salatu u salam Koga Allah Đelešanu naziva ummetom Jedan čovjek Tolika iskušenja Ne vjeruje babu Niko ne vjeruje Još ga nagovaraju da mora i on da bude Liberalan I da popusti I da pohvali Bogove I da je prodaje Ali on ustrajava i kaže svom babija, ebetila beti la ta' budu šejupanu. O, babice moj, ne obožavaj šejupana. Što šejitana obožavaš? Iskušenja. Pa ga Allah Đelešanu stavlja na tolika iskušenja da biva bačen u vatru. Ali Allah Đelešanu naređuje, on je gospodar Ibrahima i vatri. Naređuje toj vatri da bude brdan o salama. Da bude hladna i prijatna Za njegova roba Ibrahima Pa kad to čitamo Kazivanje Kad čitamo kazivanje O poslaniku Kada čitamo kazivanje O Musa O Junusu O Lupu I o drugima Onda sami sebi kažemo Pa ko si tri dragi moji brate Kada su oni koji su Allahu Đelešanu najdražiji Morali da prođu ovakav put. Ko smo ja i ti? Zato pouke i kuranska kazivanja nam daju energije da znamo da je ovo trnovit put. I da je on put. Allahu i poslanika i oni koji, sli, koji slijede put iskušenja, ali zato valja u džennet doći. Valja u džennet, braćo, doći. I svak će uđenjati ko, osim onih koji odbiju. Pa nemojte biti od onih koji odbijaju. Dalje, draga moja braćo, bez dove ne možemo dalje. Oružje na koje se ne može embargo uvesti od strane onih koji ne vole muslimane, jeste dova. Allah dželjašanu ti daje priliku da ga moliš A on je onaj koji dove prima Ida seeleke i badi anni Ta inni karib U dživu da'oete da'i i da da'an Kada te moji robovi zamene upitaju Ne kaže reci ja sam blizu Neko kaže ja sam blizu Odazivam se svakome onome Kome moli I zato kaže islamski učenjac Da dova Nikad neće biti odbijena Ako u Nema grijeha i nema širka. More biti sa njoj samo tri slučaja. Ili će Allah te bareke odala odmah primiti. Ili će ti sa tom dovom nekim u Sibet omaknuti. Ili će ti Allah te bareke odala pohraniti tu dovu za sudnji dan kada ti bude jako bitna. Mi mi bi možda sada volim na Dunjavu kada nam Allah odna primi dove. Ali Boga mi bolji su oni koji mogu osaboriti I kazati gospodaru, stavi je u moju rafu dobrih dijela tamo, pa da nasudnije me danu iskoristim. Jer, u darul ahirati hayru wa abuqa, onaj život je bolji i vječni. Ovo je samo, et dunja darul i men dara lehu. Dunjaluk je kuća ko kuće nema. Ima li životinje da nema kuće na dunjaluku? Pitaj mravađe on stanije, pa što kazat odmah. Ima i on kuću. A ti pogotovo Pogotovo sad posle rata se prave Malo veće kuće Vjerovatno kad budemo da čekivali Ansarije za Rim da imaju Džesu snest Ako bude takav nije ti šala dobro je Zato draga moja braćo Nemoj da budemo škrti Tižimo ruke pogotovo Kad Allah prima dovu I onim vaktovima Kada se dova ne odbija Molimo Allaha Đelešanuhu Pogotovo ovih dana vallahi nema snage ovaj umetni ruke da digne. Toliko nas je gre pokvario. Toliko nas je dobrota naša pokvarila da nemamo snage da skručeno Allahu ruke dignemo. E vidiš brata između farza i kameta ili kameta i farza prije toga kako se igra telefonom i štima sebi posebnu melodiju a neće sa Allahom da porazgovarati zato draga moja braću osobina Selefa je bila stavno Allaha Đelešanu molili pa kaže jedan tabin meni kad bi nestalo soli ja bi padnija Allahu na seždu i kaži gospodaru nemam soli pa bi odmah iz Tuzle dođi kila odnekle, da. Allah dadne jer Allah upravlja i sa solanom onom u Tuzli, sa ostalima na Dunjaluku. Pa zato, ako nam bude bljutava hrana, molimo Allaha da nam dadne soli. I molimo Allaha, dželešanuhu, da promijeni naše stanje. Zato onaj koji je bio bolji od mene i od tebe, koji je najbolji, stalno je Allaha molio do vama, Allahumma ja muqallibel al kulubu, O ti koji ustabiljivaš srca ljudi, moje ustabiljene na tvojoj vjeri. Jer dobilo je srce kalb od kallebe i u kalibu, prevrće se, pa od jednom hoće neki šrt. I zato mi kada čovjekom razgovaramo, mi se samo formalno u oči gledamo. Mi se njegovom srcu obraćamo, ali ako je šeitan zaključao i stavio kilt I ključeve odnio sa sobom Biće teško Ali ako je ključ Ubravi malo je lakše Ako nije kilt Spojen još lakše A možda je samo Vlaga kakva Pa je vlagu još lakše istirati Zato Allaha molimo vraću Dova je srđ i badeta Čovjek je najbliži Allah Kako kaže poslanik Ali Sala Kada je na sečni. Pa zato uvećajmo naše dove Pogotovo dove koje treba da praktikujemo svaki dan. Zato je naš bošnje ostavio dovu i sve sada prebacio na fatihu. Veli ako ne znaš more li fatiha. Pa ako ne znaš mora fatiha i ne zna bošnje ništa drugo nego fatihu. A ne zna šta fatiha znači. Da zna šta znači, obožao bi Allaha Želešanu, mrzio bi židove i kršćane i bio bi na pravom putu. Dalje, draga moja vraćuna. Sljedeći znak koji nam se pali pred nama jeste vikr Allaha da spominjemo puno. To je osobina pravi vjernika. Stojiš na semaforu i onako i onako moraš da pratiš gužvu i čekaš kada će biti. Proširenje na dunjaluku, postao dunjaluk tijesan zbog grija. Zato Allaha puno spominje. Valah malo vidim među nama da smo bogobojazni ljudi koji vole toliko i vadete. Dijelim šu. volimo i to je, alhamdulillah, dobro. Međutim, mi dovoljno. Treba vjernik da stalno bude u zikru Allahu tabaraka wa ta'ala. Da Allaha stalno spomine, subhanallah, wala hawla, wala kuvata, Allahu akbar da stalno bude u dobama i da stalno bude u zikru jer zikr smirije čovjeka hoćeš da budeš postajan na Allahom putu znaj da te neće oni tegovi gore ustabiliti kada ti zažviždi i glave nego će te ustabiliti zikr a dobri su i tegovi ako budeš jak mu'min draži si Allaho slabog mu'mina ali znaj, bez zikra se ne ide dalje Jer Allaha đalalala kaže ja ejuhalladina amenu i da da priitum Fieten febuu valkuruullah jeketva dakom tufleho. O vjernici kada dođe do sudara ili sukoba sa nekom nevjereičkom skupinom budite postojani a kako šte biti postojani? puno Allaha spominte, da bi pobjedili da bi uspilli. Ako ti tada treba zikr Ako ti tada treba da Allaha veličaš, onda je triči da ga veličaš i da mu budeš zahvalan kada ti je dobro. Jer mu'min je takav. Kako kaže poslanik, a.s. A'đeben li emri mu'min? Inna emrahu lehu kullu khair. Čudan li je mjernik i njegovo stanje je zaista čudo i uvijek izađe na dobro. Iza asabatu dara, sabara fe kana khairan lehu. Iza asabatu sara, šekara fe kana khairan lehu. Ako ga zadesi kakav darar Kakav Kakvo iskušenje On se strpi pa ga Allah zato nagradi ako, ako mu dođe kakva dobrota On Šukručini Allahu Tebareke wa ta'ala Pa ga Allah želešanu ponovo Zato nagradi Zato pogledajmo I Kur'an je pun primjera Šta je rekao Ibrahim a.s. kada je bio vatr Hasbi Allahu la ilahe illa Šta je kazao Yunus alejhi selam? La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minadh-zalimin. Šta je kazao Yusuf alejhi selam, ako nije se i kazao: Ma'a Allah. Načini u teškim momentima i kada treba da ustrejemo i da ne padnemo na iskušenjima, moramo Allaha tebareke ve teala puno spominjati. Dalje, draga moja braćo, moramo voditi računa Da idemo pravim putem. I često razmišljam, subhanallah, kako je divna sura al-Fatiha. Što je više čovjek uči sve nekako prijatnija. I stavno, ih, eh, dinoserao mustaqim. Šta bi to od moglo značiti? U putime na pravi put. Da ne odeš u ifrat ili tefrit. Da ne odeš u dvije krajnosti. Da ne preteruješ u onome u čemu je Allah dozvolio. Allah ti dozvolio da, da imaš neki khair, da imaš ženu na dunyalu, a ti sada kažeš meni ne trebaju žene. Ili jedno drugo preterivanje, druga krajnost. Allah ti dozvolio halal, a ti tražiš smiraja i sreće u haram. Zato draga moja braćo, mi ehli sunnetu vel jama'at Ta tajfetul mansura, podpomognutna pomog, pod skupina ili firkatul nađeha, ili ona skupina koja će uspjeti, mora da stalno Allaha te bareke u ta'ala moli da je uputi na pravi put. Nije lako ići pravim putem, jer šejtari stoje na sporednim i viću hodi ovamo i dolazi skoro jedan fin turčin jednom našem bratu. A nema ga dugo vremena, pa ga vidi brat čudno ponašanje kod njega, pa ga pita, gdje si moj dragi brate? Kaže, našao sam pravi put. A koji ti je pravi put? Kaže, našao sam kratki put. A koji ti je kratki put? Kaže, on se zove Tarikac, I ja sam Nakšibendija, našao sam pravi put. A ovaj moj brat kaže, crni ti brate teško tebi, ti si tek sada zaglibio kakav pravi put kakav tarikat isporedni put zato draga moja braću moramo biti umet i narod koji kroči pravim putem mi smo džemat delila, skupina dokaza tražimo dokaz i obožavamo Allaha Đalešanu onaku Kako nam je propisao, a nije nam propisao puno. Wa illa nije vam puno naređeno. Osim da Allaha obožavate iskreno mu i čisto ispovjedajući vjeru. Znači bez širka i sunnetom poslanika, salallahu aleyhi wasallam. Daleko od Novo Tarija, jer znajte, braću, da danas šeitan vidio je da neće ljudi da ga obožavaju da ga uzmu za Boga direktno, pa i ne onda prišao drugim putem. Haj ibadete, ali nećete dobiti platu zato. I zato vi koji ste na zapadu, kada u pitanju ekonomija, vi ste tu, ilhamdulillah, napredni. Nemojte ibadati Allahu Đelešanuhu na način od kojega nećete imati prođe. Zato daleko i što dalje bježete o stvari, a kamoli od one koji su jasna zabluda. Jer znajte da Allaha Đelešanuhu trebamo moliti, draga braću, da nas uputi na put ehli suneta u ovoj Danas imamo puno omladinaca koji ponovo idu u krajnosti. A nije niko krenuo pravim putem i upoznao ovu vjeru kako treba, a da je skrenuo. To je dokaz da je taj dotični nikad nije ni upoznao kako treba. Jer kada je došao Ebu Sufjan Heraklu I kada ga je ovaj pitao, za poslanika, svala Allahu alijeseljeme, pitao ga je bogati, kad mu se neko da zove, ima li možda primjera da je neko odustao nakon toga, da je našao neku manjkavost, kaže ne. Šta mu kaže Heraklu? Tako je kad uđe iman i kada se izmiješa iman i srce. Tada iman upravlja tim organom i ne da Jeli, da nađe u islamu Manjkavosti može kazati Islam je idealan, a ja Kaskam i ja imam svoje nedostatke. Dalje, draga moja braću, sljedeći Znak je terbija, odgoj Što nam danas isto tako Puno treba Dobar brat Dok ne pregovori Ima komad mesa U svojim ustima koji neka zna Bit otrovni od niskog je brat mašalva Dok ne pregovori, zato nije poslanik, kada i salatu o salam. Žaba kazao, ko mi garantuje za ono što je između dvije brade, nači moramo brkova i bradu imati, i ono što je između dviju nogu, ja mu garantujem džernet, a to je jezik i organ. Zato, draga moja braćo, smatram da nam treba odgoja. Dajte mi drugog primjera, ima jedan ovdje među nama. Nećemo ga spomenuti, ali ćemo ga pogledati. To je primjer odgoja, znači, svoga djeta odnali nogu. I onda oni kad putuju, dva jarana na put. Dva ah baba imaju o čemu da pričaju. Nije šala, 6600 i, i nešto ajeta, dok to sve prevrnu, mogu na kraj svijeta otići. Zato mi nemamo toga, mi smo ušli u vjeru. Alhamdulillah je brzo. Allah nam dao uputu, ali treba sada da poredamo stvari. Da vidimo prioritete, da, le, da ne letimo pred rudu, da se odgajamo u ovoj vjeri, jer bez odgoja nećemo moći strpiti kada iskušenja dođu. Prva terbija ili prvi odgoj treba da bude u imanu. Treba da se odgojimo, da znamo šta je iman, kada je potpuni iman. Šta narušava iman, da znamo da Allaha Đelešanu obožavamo i javno i tajno, da strahujemo od njega, da se nadamo da Allaha Đelešanu da činimo javne ibadete, kao što je ovo naše druženje i ostali ibadeti. Da se odgojimo terbijom ilma, teško je danas braći. Staviti u glavu da on mora poznavati svoju vjeru. Dolazi brat i kaže smijem li pre ženom biti u šorcu koji je ispod koljena. Pa rekao jedan brat najbolje sebi nabaviš one bulene gaće, skroz. Ne zna brat stigao pitat ali zna da pitao stvarima od koje on ošte ne razumije ali da je to ispadne pametan. Zato, draga moja braću, ova vjera se mora naučiti. Nije džaba Allah, tebara, kevotala, objavio prvu suru, al alak. Zbog čega? Što nije prva fatija bila? Logički ona nam je potrebnija da i vadetimo. Treba nam i na prvom, i na drugom, i na trećim, i na četvrtom. A bez alaka možemo, možemo neku drugu suru učiti. Ali Allah dželle hoće da svatimo da znamo fa'lan anhu la ne da se ljuljamo nego da znamo ko je Allah da nema drugog boga osim njega A kako ćemo znati ikra bismi rabbikal koji proučavaj zato poslanik Keli Salatun selam kaže ne yuridi Allah bihi khaira yufqehu fi'd din kom je Allah hoće dobro da mu da razumije vjeru I zaista, brate, kad razumiješ vjeru, bit će ti slatka i lijepa. A ako je ne budeš razumio, bit će ti teret. Kao da nosiš kamen, pa kako ga ostaviti, nikako ga dalje nositi. Kao god da dobereš, nikako ne ide na kraj. Dalje, draga braćo, terbija treba da bude u razumijevanju ilma. Korisnog ilma. Danas ljudi ganje u nauku I to je dobro, alhamdulillah. I evo ovde, svi su neki istručnjaci. Svi pričaju i engleski, i švedski, a čim udeš u Dansko odmah da danas razumije. Nauči aratski, pa ćete sav dunjaluk razumjet. Pa ćete sav džennet razumijeti. Nije to teško, pogotovo onome ko se zato odluči. Odgoj i postepenosti. Ne moj dragi vrate da pitaš o stvarima od koji nemaš koristi ne pitaj za čuku surijel kef ne interesije tebe kakav je lanac imao i kakve je boje bio a ne znaš teđvid iz Kur'ana uzmi prioritete najpriče ti da upoznaš Allaha Đelešanu Akaid nakon toga da učiš negovu knjigu da pređeš na sunnet da to praktikuješ a onda ako ima neki pitanja da malo proširiš vidike, neće biti na odmet. Jer bez ovakog odugoja, draga moja vraću, nećemo moći dugo. I mi vidimo danas, mi vidimo danas koliko muslimani nakon 11. septembra popuštaju u vjeri. I vidimo one koji ustrajavaju na vjeri. To je dokaz razumijevanja vjere kako treba. To je dokaz da onaj koji svatijo vjeru nekide je glava ali ne smije vjera al-ladzina qala lahumu an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahu imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kada kažu im, eno se tamo ljudi okupljaju a šta kažu vjernici okupljili se preti vas da vas pometu sa dunjaluka to im povećava iman to i im bude kao da im je neko proučio neki ajet iz Kur'ana a Ivo je ajet i to im iman povećava Kur'an kad se god citira samo iman povećava i zato draga moja braću znajte da Bilal ne bi izržao da nije svatio ovu vjeru kako treba znajte da Alu Jasir ne bi izržao i znajte da ne bi Ashabi bili spremni da na Hunenu poro se vrate i zatekbiraju i krenu dalje i poraze neprijatelja da nisu bili odgojeni kako treba znaj da praza ne more pukant zato bez imana nemoj da maštaš i nemoj da se zamaraš nekim iluzijama kako ti se nabil do i kako kafir će strahovati pred tebom on će strahovati ako ti Allah da ne oružje koje je dao poslaniku selame, a to je oružje da kafir ima strah na mjesec dana hoda Od koga? Od mu'mina Koji zna šta Allah voli A šta ne voli Draga moja braću Dalje treba da budemo Ubjeđeni Da je ovaj put Pravi put Da je ovo put koji je dug I koji je Pun iskušenja Ali s druge strane put Za počasne ljude Valahi dunjaluke prolazan I ova iskušenja koja trpim, ona će proć, ali valja u džemne tuć. Valja se za ebeda riješti dunjaluka i za ebeda uživjet, uživati, a to ne može ako ne budemo osjećali ponos u svojoj vjeri. Treba da sam ubijeđen da nema bolje vjere od ove vjere. Treba da sam ubijeđen da me Allah uzmigao sa Islamom i da taj Islam porosno dostavljam kome god mogu, to Allah od mene i od tebe traži. Da mi šeitane ubaci kakvu sumlju, pa dobro, islam u 21. vijeku ne može proći. Dalje, draga moja, vraćo, sljedeći šaret koji nam dolazi i pali se, a to je da moramo biti daije na Allahom putu. Mi smo danas islam, to jeste muslimani, prihvatili kao hobi. Veli, ako imam vremena, nakon svega, da onu križaljku, zabrljam, haj ne fali. E ne vede tako sa Allahom vjerom. Za ovu vjeru se mora živjeti i za ovu vjeru se, vraćo, mora umrijeti. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ muslimin. Ko bolje i imali slađe govora i lijepše govora, zato budi daja na Allahom putu. Prenesti taj jedan ajet koga znaš Ko bolje govori od onoga Koji poziva na Allahov put Na put rješenja Na put sreće i na Dunjalu I na, na Heretu Čini dobra djela I ne kaže ja sam hođa I ne kaže ja sam Hadžija, Nego kaže ja sam zaista prvi musliman Ja sam musliman pa ako hoćeš Primi to Mene pita jedan brat Šta si završio Rekao, molim Allaha da sam završio za muslimana Kaj razumije, mašal Zato, draga moja vraću Ne kaže džaba Allah Te bareke u ta'ala Kuntum hajre ummetin uhrižat li nas Vi ste najbolji narod Koji se ikad pojavio Jesmo li to ja i ti? Moramo se staviti na vagu Kur'ana i Sunneta Pa ćemo vidjeti koliko smo Blizu toga ajeta Ili daleko od toga ajeta Ta'murune bil maruf Naređujete dobro Voteneunani al-munkar aw drashata wasla od nereda wa tu'minuna billah i vjerujete u Allaha dželle šan i zato ako želiš dragi moj brate da ti Allah dadne sretan život i da nema čorvanja sa svojom ženom i svojim čeljadima izađi iskuči iz izađi iskuči iz budi musafir u svojoj kući da te familija poželi potroši svoje vrijeme na Allahov putu vallahi će ti Allah uput tvoju familiju Danas znam puno ljudi koji su učeni, nisu shvatili ovaj emr i ovaj imperativ, sada deveraju sa svojim čeljadima. Valja sinu para skup za drogu, nije šala, to je skupo danas. Valja trpiti vrijeđanja ljudi i ahbare i vijesti koji u negativnom smislu dolaze od drugi. A to je zbog toga što smo zapostavili Ovaj emr Zbog čega su braćo židovi prokleteni Između ostalo što su ostavili Da naređuju dobro A odrađaju o zla. Danas neki ljudi kažu ne se ti o moj intimni život Islam ulazi u svaku poru života Omer je zao najići Vidi čorva se čovjek i žena Pa malo samo dadne do zanja Da je on proputovanju da se smiri situacija i to je naređivanje dobra i onaj papir i ona grana koju sklonis puta i to je emir bil maruf okretanje od grijeha je ostavljanje je li grijeha i to je ono što spada u naređivanje dobra a odvraćanje od zla zato draga moja braćo danas nam treba da svi budemo da je u svojim domenima od komšije do Radno kolege, samo pozivajmo. Valaj, sam neki dan sahad sjedio sa Jehovom i vidio sam veliki ibret. Kako lijepo na vratima dijeli osmijehe. Veli, možemo li o Bogu razgovarati? Kako ste? I on odmah dijeli komplimente. Jeste prijatni, baš ste lijepi kad nas svako lijepo primate. A vratima, komši Johansona, nikada nije zazdravljao u pitu. Putuju u jednom liftu samo se preko niče nagledaju. Pozovi Hansona u islam, dragi moji brate. Odnesi mu baklavu i objasni mu da si musliman i da je kod tebe bajram. Pa mu ponudu i bajram ako hoće. Biće dobro za njega. Dalje, draga moja braću, trebamo biti u okrilju oni koji nas mogu stalno posavjetovati da idemo pravim putem. Treba da budemo u okri, okrilju učeni ljudi I zato dobro vodimo računa Kako se ponašamo prema našima učenjacima To je veliki emanet Oni su varatatul ambija Najmjestnici Allahu i poslanika Zato oni nam mogu za Allahu Želeo Allah pomoć Osladiti našu vjeru Svojim govorom i svojim dijelom Zato poslanik Ali Sallatu Veselam kaže Inna mine nasi nasen Mefatihu lil hayr Me galibu li -sharp ima od ljudi i ljudi koji su ključevi dobra samo dobro odključavaju a zaključavaju zlo ko je to? To su lemavraćo to su pobožni ljudi to su daje na Allahom putu jer oni gdje god vide dobro odključaju ga a gdje god vide šrt zaključaju ga. i zato sa takvima biti u društvu velika je blagodat i zato kaže jedan od Selefog Salih Allah dželečanu je pomogao ovu vjeru sa Ebu Bekrom Siddikom u vremenu ridbeta, otpadanja i odmetništa od vjere i pomogao je ovu vjeru sa Ahmed ibn Hanbelom u vremenu velike fitne oko Kur'ana. I zato kada bude među nama neko koje je učevan, poštojmo ga. Ne, budemo, ne budimo mu dosadni, ali tražimo dozvolu da budemo u njegovom društvu. Jer Allah, tabarak evo ta'ala, voli one koji pomažu njegovu vjeru. Treba, draga braće, smo ubjeđeni da će ova vjera pobjediti i da budućnost pripada Islamu. O tome nećemo puno, jer nema šta kazati, dodati, na ono što nam je kazao na šeh, Mohamed Fadli Porčar. Nas čeka, ako da pobjeda, nas čeka Rim, Nas čeka da Allah da, da ponovo gledamo suratun Nasr, da vidimo ljude kako ulaze u vjeru, da vidimo vladanje Islama, da vidimo ponos na zemlji, da vidimo pravdu, da više i mi osjetimo da imamo majku, jer smo 100 godina je timi, nema Allahovog zakona na zemlji, zato treba smo ubjeđeni da će Islam zavladati i da nam to bude motiv kroz ova naša iskušenja. Dalje, draga vraća, treba da znamo i moramo dobro upoznati navjere naših nevjernika, naših neprijatelja, da znamo njihove metode da bi se zali na taj način zaštititi od njihova zla. A njihovo zlo je, je vraćano na sljedeći način. A idh jemkuru bike levine kefaru li utbituke au jakotuluke au juhrižuk o jemkurune au jemkurullah Vallahu khairul maakirin. Oni metode kada su pitanju muslimani. Ili da nas zatvore, ili da nas pobiju, ili da nas protjeraju. Zato dobro moramo znati ko je kafir. Wala jazaluna yuqatilunukum hatta yarduukum an dinikum in istata'u. Oni će se neprestano, znači nikad se neće umoriti. Boriti protiv vas da vas odvrate od vaše vjere ako budu mogli. I zato moramo da znamo ko je kefir Kakve su njegove namjere Jer će nam to pomoći U istrajnosti na ovome putu Moramo, draga braćo Imati veliki ahlak A veliki ahlak je Kako kaže Alija radijallahu ta'ala Anhum Innelil jesedi res Kaže, tijelo ima glavu A resu dine sabra A glava ove vjeruje Vjere je sabra I zato vraćamo, znajmo da nam Allah dželle veala naređuje sabr. Ja ehuhellezina amesupru vasabru va rabtum. Watteku Allah. O vjernici saburajte, ina saburavajte i budite u pripravnosti. I Allaha se bojte. Treba da znamo da nije lako biti musliman danas, pogotovo u ovom je vremenu. Ali uz Allahu te bareke ve taala pomoć. Ako budemo strpljivi i znali šta je sobr da će nam Allah želešanuhu ljepotu i kada iskušenja dođu zato savjetujem i sebi i vama da budemo strpljivi jer to nam pomaže da dulje doguramo draga vraćo treba da uzimamo savjete od učeni ljudi od pobožni ljudi jer savjeti nam isto tako daju stabilnost, jer poslanik Ali Slato se vam kaže et dino na sujaha, vjera je savjet, znači drugim riječima nema vjere ako nema savjeta, zato se stalno kad nađemo pobožna brata, nemoj da nam ode iz ruku, a da mu ne kažemo dragi moj brate, posavjetujme, posavjetujme Allah te nagradio. Ako vidiš kakav ajb kod mene, kakvu nevaljaštinu, kakav gri, ukaži mi na to. Ako ništa drugo, ukaži mi ja se bojima Allaha Đelešanu. To je velika stvar. Moramo se na to naučiti. Moramo se na to naučiti, jer uzimanje savjeta nam produžuje ustrajnost na ovome putu. Dalje, draga braćo, treba da razmišljamo o džennetu. Džennet je Veliki motiv i ne treba nam veći motiv a da se dobro zapitamo da nećemo slučajno u džehemnem otić i da se prisjećamo smrti, to će nam dati puno snage da ustrojemo na ovome putu. Zamisli, dragi moji brate, samo jedan minut u džernetu. Zamisli ako bude šehida Švolko Hurija imat koliko se ovdje ima. Zamisli da nema gladi, da nema žeđi Nema znoja Nema ni namaza ako hoćeš Samo uživanje Za ebeda, za uvijek Pa zato kada ti šedam Kada je uradi ovo Uradi ovo Kaže, ali kako ću kad moram uđenet Može mi pokvarti vizu Pa mi neće je dati tamo Kad dođem na sira čupriju Janna bratsovel kai stvar. Omen zuhzeha nari wa adkhila al faz. Ko se sačuva od 23 to je pravilo i uđe u džennet ta je pobjedio. Wa an al-hayatu ad-dunya A dunyalo je samo varljivo naslađivanje. Jest wallahi. I ova žena je kopija dženneta i ovo tvoje djelo je kopija kopija Ovo je samo dunjaluk. U džennetu je original, dragi moji brate. Zato požurimo ka džennetu. Vo uzlifetil džennetu lil mutekin. Džennet se približava bogobojaznima. Što se više Allaha bojiš, sve će ti džennet biti bliži i bliži. A razmišljajmo da valja obući od dijelo koje nema džepova. Ke fine valja obući, draga braša. Valja vidjeti šta će nam Allah Đelešanuhu kazati kada dođemo, šta smo ponijeli u svom ahiratskom rushaku. Neće nas spasiti ako nam neko zaljepi na zadnju dasku, tvoj gospodar je Allah, tvoja vjera Islam, tvoj poslanik je Muhammed. Ti šta biti nepsmen, to neći znati očitati, morat će je tvoja dijela govoriti, zato budi od oni, kako kaže poslanik s.a.v. Ekfiru min zikr hadim il Povećajte sjećanje na ono što uništava užitke, a to je smrt. Zato smrt je najbolji vajz i znaj, dragi brateč, umrijeti pa se zato pripremi. I na kraju samo da još navedemo šta nam može biti opasnost da nas zavede od ove ustrajnosti i od ovi znakova koje smo naveli. Treba da sam vam da je Dunjaluk veliki neprijatelj. I zato Allah Đelešanu, kada govori ružo o Dunjaluku i o opasnosti Dunjaluka, počinje uvijek sa Dunjalukom. Zaista vi u vašoj imetku i vašoj djeci, pa tamo nastavlja da li imate neprijatelje, pa im se pričuvajte. Znači, Dunjaluk, zbog čega su ovi slabi muslimani? Nismo mi na vagi slabi, ali zbog čega smo slabi muslimani? Zbog toga što se gušimo u Dunjaluku. I zato je Dunjaluk veliki neprijatelj koji nam može povrkati ustrajnost strajnost na ovome putu. Dalje, draga brašo, treba da znamo da ima fitna koju šeitan želi da ubaci da odostaneš od ovoga puta. A to ti je prikaže tvoj džemat i skupinu vjernika da su oni džemat koji ima puno manjkavosti da bi ti sam negdje bio malo musliman, onda zaglavio ponovo u džahilijet. Zato kaže Abdullah Ibn Masud, ono što prezirem u džematu, bolje nego ono što ću naći van džemata. Popravljaj, budi muslih, popravljaj imena i sebe, ali nemoj dozvoliti da odeš iz one skupine koja Allaha želešanu obožava i slijedi poslanika sallallahu alaihi veselame. Znaj da u svojoj ženi imaš neprijatelja, Pogotovo mi je vremenu. Imaš neprijatelja u kući, imaš neprijatelja u prekoci. Kad god okreneš, samo Rafal stiže. U kući lupaju šerpe, na polju vidiš grije, sve viče, hodi vamo, hodi vamo. Ko nam ide, ko nam ide? A onaj tvoj haraluk u kući ne kaže bujrum, bujrum. Evo kaže, odakle ti tako brzo? Što si došao? Nije još ručak gotov. I tako dalje, i tako dalje. Inne min ezvađikum a uladikum aduvel lekum fahzaruhum. Zaista vi u vašim ženama i vašoj deci. imate neprijatelje, pa i se pričuvajte. Znaj, drage moji brate, da žena može biti veliki razlog da ne ide žadom stabilnog mukmina. Zato biraj sebi mukminku, Nađi pola vjere Nemoj četvrtinu dovoditi u kuću Pola vjere traži Jer Boga mi opet će biti teško U drugu polovinu naći Ali ako ne doneseš u kuću ni malo vjere Boga mi će teško biti Do kraja, do gurata Dalje Fitna zuluma Danas živimo braćo u vremenu Silnika Koji prepadaju, kažu Samo budeš ti tu bradu tako gladio bi nema nego navješala. Ovi naši muslimani kažu, ma vi ste dobri, ali vas nema vaše pomest odjednom. Jel? Ljudi se boje zuluma, ali mi treba da kažemo oko onaj dječak u suri, Al-Buruđ, ne možeš me ubiti dok ne kažeš bismi, bismi Rabhad al-Gulam, dok ne opališ u ime gospodara, dječakova, tad me moraš ubiti. Ne ubija me tak, nego Allah ubija I Allah uzima živote I zato se ne treba voljet silnika I zato u pijano kaže Ahmedu O šeh, što se treseš, Nakon drugog, trećeg udarca Biće ti sve jedno U zatvoru Pa kaže, vallahi, od pijane sam uzao nasijat A on sabura Zbog pive, a ovaj sabura Zbog imana i zbog Kur'ana Na kraju krajeva braće Fitna od adžala To je fitna koja je najteža fitna Za ovaj umet, uči suferu Ne ješ znati pročitati Ne ješ znati pročitati Kjafir da mu piše Na čelu ako ne budeš sufaru znao Dobro je nauči Jer to je najveća afitna Vraću koja će biti Kojoj će umjeti biti prepušten I zato će moći da izrže Samo oni jaki Koji budu stabilni I Allaha obožavali kako treba Treba nam stabilnost vraću u džihadu Treba nam stabilnost na menheđu Treba nam stabilnost kada nam melek smrti dođe. Molim Allaha Jalešanuhu da nam dadne stabilnost i da nam dadne znakove koji vode da do dženneta i preko Siracu prije dođemo u džennet. Molim Allaha Jalešanuhu da pomogne Islama i Muslimanima gdje oni bili, da ujedini naše sapove i da nas učine komšijama u džennetu, on je to kadar i da nam bude milostiv na sudnjem danu. Kaže Allah Jalehu Aala, Bismillahirrahmanirrahim, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير السلام عليكم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Istumullah haqqatukatihi Islamska Allah in a bitch Illa wa antum muslimon Yaa ayyuhal ladhina ámanu Attaqullaha wa quluu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'malakum Wa وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا